в в'язальні шпиці, щоб плести діткам панчохи чи рукавички у довгі хвилини чекання. Малеча не розлучалася із цяцьками, ляльками, совочками, відеречками. І обов'язково усі брали з собою ключі. від квартир, від письмових столів, комодів та гардеробів. Хоч і невідомо було, куди від'їжджали і наскільки, а проте сподівалися колись повернутися назад, до своїх обжитих осель, затишних квартир, до своїх звичних справ, столів і скринь. Про це й заговорив Микола, квапливо, схвильовано. Треба шукати серед трупів ножі, ножиці, стемески. Найкраще ножиці. Ними зручніше підважити склепку хомутика, пронести непомітно в землянку, і коли все до втечі буде готове, за годину-другу всім розкуватись. Я беру це на себе, запевне, збуджено. Якщо можна пронести до землянки ножиці, ніби подумав у голос сивобородий то чому не можна знайти і пронести ключа? І від того наївного запитання, ніби і не зверненого до когось безпосередньо, всі раптом примовкли. Справді, ключі серед трупів траплялися різні. То невже не вдасться підшукати такого, щоб ним відімкнути замок на воротях? Саме ця, ніби до краю проста можливість, гостро вразила кожного. Дійсно, найважче додуматись до найпростішого. І потім навіть дивно стає, як можна було того не помічати. Знайти придатного ключа, пронести до землянки у потрібний момент середини, крізь металево плетево брами, відімкнути важкий амбарний замок і ключа ж. Пронести простіше, ніж, скажімо, лопату для підкопу, хай навіть дитячу, чи ломик для нападу на вартового. Першим за цю пропозицію охопився Володимир. «Ось резон, я слюсар. Колись не було такого замка, щоб я не одімкнув». За інших обставин, таке вихваляння не викликало б у чесних людей особливого захоплення. Може, розсмішило б, а може і насторожило, але зараз усі з того дуже зраділи, і навіть у безпросвідку землянки відчулось загальне схвалення. Ланцюги на якусь мить забрязкотіли гучніше. Отже, треба знайти потрібного ключа. Підсумував товариш Федір і підігнати його. Не підігнати, поправив Володимир, а підібрати. Тут немає ні інструменту, ні майстерні, Треба підібрати, наголосив. А я це і мав на увазі, погодився, товариш Федір. Але підібрати непросто, не кожен зможе. Треба вивірене око. Доведеться братись тобі. Отак От поступово із спільних підказок і пропозицій вимальовувався загальний план. Щось ніби схоже на реальність. Якийсь певний просвіток у непроглядній чорноті їхньої долі. «Що ж, почнемо шукати». Не запитав, скоріше порадив чи наказав товариш Федір. «У нас усе перетліле», – зітхнув Артем. Працював коло печі золотошукачем. Та й нагляд до потилиці дуло автомата. «І у нас не знайти». Це той хлопчачий голос Кочегари не роздобудуть Хіба землекопи? Вони длубаються у могилах, розгинаються, нагинаються Надибав, узяв, заховав, ніхто й не помітить Завтра спробую затисатися у землекопи Або у ключники, вірно Підтримав, товариш Федір, спробуй Бо у нас там лише двоє Микола і Володимир. Я ще один. Вирвалось у Миколи. Він теж коло завалів. Що за один? Гордій, мій земляк. З одного, хотів сказати загону, але затнувся. Почнуть допитуватись, як та чого. А що казати? Докінчив невиразно. З одного села. Дивіться... Вловив ту непевність, товариш Федір, залучати лише надійних. Кому віриш, як самому собі, чи більше? Довір'я у людських стосунках завжди важливе, а за наших обставин вирішальне. Микола не вірив Гордію, як самому собі, точніше, тепер взагалі не довіряв Тож, коли Гордій якось поцікавився, де ти пропадаєш ночами, Микола не обмовився й словом ні про нових своїх знайомих, ні про потайні розмови з ними. Де був, там уже немає мене. Пожартував, але Гордій з його тону вловив що у Миколи сталися якісь важливі зміни. Збагнув і те, що Микола навмисно про щось промовчав, не захотів, не наважився розповідати, відкритись. Проте допитуватись не став, не міг, бо здогадався, то певне щось таке, чого він гордіє знати поки що не має права. Початок подвигу Коли їх вишиковували по п'ять для вечірньої перевірки, старший із охорони доповідав «У колонії 350 трупів». І якщо бліде нервове обличчя Топайде кривила подоба усміху, охоронці запобігливо реготали, Топайде полюбляв, щоб інші належно оцінювали його дотепність». У тому із приємністю для себе вловлював, що його таки побоюються. Але зараз цей жарт був надто близький до дійсності. У колоні справді зібрались скелети, які відрізнялись від трупів хіба тим, що стояли, а не лежали. Та хоч вважали трупами, а проте перевіряли їх зараз пильніше, ніж будь-коли перевіряли живими. Особливо ретельно оглядали хомутики, ніби вже здогадувались, що те металеве кільце намірялися розгинати. Обмацували за пазухою, наказували всім одночасно вивернути кишені, хоч у штанах в'язнів. Давно вже замість кишень були величезні діромахи, проріхи, гуляв вітер, і нічого б там не влежало, коли б навіть щось поклали. Худюще, як жертка хлопець, з довгою дитячою шиєю, то він мав писклявий голос тоді вночі у, у кутку землянки, стояв у третій шарензі. Перед вечірньою перевіркою він значуще підморгнув Миколі, де щось піймалось. І Микола по голосу упізнав його і тепер пильно стежив за товаришем. Ось довгошиїй виждав, коли перевірили першу шаренгу і взялися за другу. Злодійкувато оглянувся і раптом щось шпарку висмикнув з-за пазухи і кинув під ноги. Немов нахилявся поправляти кайдани, і миттю ж випростався, наступивши ногою, кинуте у пісок. Здавалось, все зробив швидко і непомітно, але найближчий конвоїр загледів щось підозріле і миттю підскочив до хлопця. «Вас і здаст, що таке?» Зіпнув вимогливо і шарпнув в'язня за руку в один бік, у другий хотів розгадати, що ж робив хлопець помітити те, що той намагався приховати. Хлопчина крутився на одному місці, аби не відкрилось те, що лежало під його босою, зраненою ступнею. Конвоїр, зрештою, угомонився, звільно пішов геть, та раптом, не щось пригадавши, знову вернувся назад і несподівано скомандував – «Перша, друга і третя шеренги, три кроки вперед!» Шеренги, коли внувшись, ступили вперед один крок, два, три, і лише худорлявий загаявся на мить, не чекав такої команди і не встиг зорієнтуватись, як слід поводитись, чи нагнутись і взяти з землі те, що поклав, то були ножиці». Але ж конвоїр помітить, чи лишити ноги на землі і піти, мов би, нічого не відаючи про них, але ж тоді їх тим більше зможуть побачити. На якусь лише мить затримався на місці, немов о той невеличкий металевий предмет, був сильнющим магнітом і притримав його. «Три кроки вперед!» повторив розлючено конвоїр і, підскочивши до хлопчини, штурхонув його автоматом у сутулену спину. Парубок поточився вперед, і на місці, де він щойно стояв, наглядач помітив удавлені у пісок ржаві стемнілі ножиці, звичайні домашні, якими колись зрізували нігті чи, можливо, щось кроїли. Звичайні і зовсім не страшні ножиці, але конвоїр нахилився і підняв їх, мов, найотруйливішу кобру. «Що тут?» – уже стояв поруч топайда, і вразливі ніздрі його нервово посмикувалися, ворушились. Загледів у руках конвоїра стемнілі ножиці і хижо уп'явся поглядом у довгоши його бранця з гострим, ніби у підлітка кадиком, глибоко запалими грудьми, зсутуленого, що й досі стояв окремо, ніби вже виділеного, з-поміж інших, пререченого, бо так і не зміг ступити вперед до ті злощасні три кроки, що їх вимагала команда. «Де взяв?» Процідив Топейде крізь зуби Хлопчина мовчав Не зводячи застиглого погляду із з яру І Топейде здалося, що той погляд Уже давав йому щось Схоже на відповідь Навіщо? Гукнув ще зловісніше Наче справді уже одержав Потрібну відповідь на перше запитання І сподівався, що й тепер Йому щонебудь скажуть Хотів Постригтись Нарешті отямився хлопець і вже з тону його топа йде зрозумів, що в'язень каже неправду, хоч постригтись бранцеві певна річ не завадило б. «Для чого?» – роздратовано заляскав гестапівець стеком облискучу халяву, як ляскає об землю затвердлим от хижого збудження хвостом прищулений до землі пес, готовий уп'ястись зубами в немічну здобич. Смертник знизав кістками плечей, мовляв, я сказав усе, що вимагалось від мене, і не розумію, що ще потрібно. «Я питаю, вастаннє!» – позеленів одлючий гестапівець. «Постригтися!» – відповів так само голосно, з наївною безпосередністю хлопчина, і топий, де зрозумів, що з цього скелета, якщо й вилетить якесь інше слово, то хіба що разом з душею?» Упертості цих українців можна позаздрити Він змахнув стеком, мов диригент паличкою І конвоїри, як натреновані музиканти Що чудово знають свої обов'язки Накинулись на в'язні Першим же ударом звалили його на землю І тепер били, влучаючи носаками під душу Зосереджено, хекаючи, а топа йде, стояв збоку, і в проміжках, коли охоронці, стомившись, на якийсь мент зупинялись, повторював, наче і не живий, а робот, ще й не чекав на відповідь «Для чого?». Микола, мимоволі, оглянувся на Гордія, і той враз опустив очі, винувато похнюпився. Здогадались обоє, про що кожен подумав у ту хвилину. А конвоїри місили хлопця і топа йде, то пайде, Мов заведений повторював «Варум!». Нічні змовники гнівно і насторожено дивились на цю страхітливу сцену і тліли душею, чи витримає товариш, чи не заговорить, втративши розсуд від жорстоких побоїв від нестерпного фізичного болю. Зараз досить одного необережного слова, і усе намислене розвалиться, як піщана хатка від сплеску хвилі. Миттю усі спільники будуть знищені, як і він сам Цього не смів забувати хлопчина Не міг не розуміти І хлопець витримав Навіть не стямились конвоїри Коли почали гатити носаками кованих чобіт Не живу людину, а уже труп Топа йде, помітив те перший І указав стеком туди, до найближчої печі що діла масною сажею. Уночі товариш Федір глухо сказав, Це не може нас зупинити. Він помер, як герой, І кожен з нас готовий отак загинути. Краще всі ми помремо живими, Ніж будемо жити мертвими то й далі шукати. Звичайно. І пробувати пронести? Іншого виходу немає. Потім довго усі мовчали. Тим, ніби вшановуючи пам'ять загиблого і тих, хто ще загине. А наступного ранку Микола взявся за пошуки ще затятіше. Смерть товариша немов підганяла, нагадувала, що все це дуже і дуже нелегко ризиковано, але необхідно робити, не гаючись, не вагаючись. До обіду нічого потрібного не потрапляло під руки. Вже і сумнів на успіх заворушився під серцем тугим слимаком. Та по обіді доля зглянулась над ним. Штикаючи гострим багром у скоцюрблений напівзатлій труп зненацька наткнувся на щось металеве. У кишені прогнилого піджака лежали немовби ножиці. Мимохідь озирнувся, а пальці, котрі одразу пройняла друж, обережно торкались твердого ребристого предмета, ніби чутливі пальці сліпого. Справді. Ножиці, широколензі, кравецькі, навіть зручніші для їхньої справи, ніж були у того хлопчини, замордованого перед колоною. Оглянувся ще раз, гарячково обмацуючи метал тремтливими пальцями і, не помічаючи на собі стороннього ока, нарешті рвучко висмикнув ножиці з чужої кишені і укинув собі за пазуху. Метал холодно надітнувся тіла, прослизнув до живота, до полорозки пояса, якою підв'язувались кайдани. Леза аж надто випиналися з-під лахміття сорочки, і він намагався укласти ножиці якомога зручніше, і все ж постійно їх бачив, і здавалось, що кожен одразу теж їх помітить, а проте викинути вже не міг. Після цього працював особливо старанно, не розгинаючись, щоб не накликати гніву наглядача, не привернути бодай чимось випадковим до себе уваги. А за пазухою, біля пояса, давко холодив тіло гострий металевий предмет, постійно нагадуючи про найголовніше, не давав забутись ні на мить. Хоч би швидше смеркало, час, здавалось, застиг на місці. Сонце немов зупинилось серед неба, стояло незрушно над головою, наче помітило Миколину вчинок і зацікавилось, що ж буде далі. Ледве діждався вечора, зовсім забувши про те, що цей вечір може стати останнім в його житті, недовгому та вельми складному. Останнім земним вечором. Бо набагато простіше щось знайти і вкинути за пазуху, ніж сховати те від пильного ока наглядачів, а тим паче пронести до землянки, заховати до своїх схованок. О той довгошиїй із писклявим голосом вчора теж натрапив на ножиці, радо сховав їх за пазуху і, певне, так само відчував терпкий холодок металу Коло власного тіла і нетерпляче очікував вечора сподівався звеселити друзів своєю знахідкою. Але чи повториться те й сьогодні, але вже із ним, Миколою? А проте зітхнув полегшено, коли наказали кінчати роботу. Далі те саме, як кожного вечора, здали інструменти жалюгідна вечеря і перевірка. У кого щось підозріле на ланцюгах, хто приховав щось недозволене, хто кушав жаркоє, негайно убік на коліна. Благально зведені вгору руки, я більше не буду, і постріл в потилицю. Потім контрольний воко. око. І у піч до тих штабелів, котрі сьогодні самі ж укладали. Ось в'язнів поставили в колону по п'ять. З'явився топай, з тим же лискучим стеком в руці елегантний і виструнчений, старший з охорони бадьоро доповів у колоні стільки то трупів, але сьогодні топа йде байдуже обличчя, мов побілена крейдою маска, може, від вчорашнього, і конвоїри теж стають незворушно похмурі, злі і запобігливі. Микола у третій шерензі, як той учора. І поки охоронці заклякло стежили за топою, де їли очима начальство, що звалить далі, він непомітно послабив рукою ту затягнену на поясі шпагатину із мулькими вузликами, і холодний метал ковзнув крізь холошу, м'яко упав на ступню і зсунувся на землю. Микола стояв, мов би, нічого не сталося, не похитнувся, не перевів погляд, лише одразу наступив на ножиці, вдушив їх у землю, а потім непомітно самими пальцями ніг нагорнув на них трохи піску. Так обережно ворушив ногою, що навіть кайдани не вловлювали тих порухів, ланцюги навіть не дзенькнули. А тим часом лунає команда оглянути кайдани. Солдати митнулись поміж ядами, Придивлялись, турляли в'язнів, після вчорашнього перевіряли особливо прискіпливо. От старший конвоїр знову зупонув перша, друга і третя шеренги, три кроки вперед. Певне сподівався і сьогодні когось застати з ненацька і вислужитись перед начальством. Але цього разу в'язні негаючись виконали команду. І Микола теж твердо ступив три кроки вперед від того місця, де стояв, де лежали пригорнені піском знайдені в день ножиці. Охоронцеві не вірилось, що сьогодні він старається надаремне. Звільно пройшовся там, де щойно стояли шеренги смертників, пильно нишпорив поглядом по землі, «Микола, стисься до краю». Невже наглядач щось помітив? Здається, навіть звідси, якщо придивитись, видно горбик, де присипані ножиці. Ось німець підходить до того місця все ближче і ближче, стишує кроки, зупиняється. Наче пішов. Ні. і зупинився і придивляється. Побачив? Фух. Почувала вдалі. Тільки тепер Микола зауважив, що він зовсім не дихає. Стоїть завмерши. Груди стисло, підперло, серце десь зникло, обірвалось. Гестапівець проминув пригребену латку, і Микола зітхнув полегшено. Зімкнувсь мерхій до свого місця. Спинився точно побіля ножиці. «Але ж нахилятися не можна. Помітять її все». Ногою хвапливо отгріб ножиці. Міцно затис металевий предмет пальцями ніг. Навіть не сподівався, що вони у нього і досі такі слухняні. Колись підлітком пустуючи на березі улюбленої стугни, вони брали пальцями ніг камінці і кидали у воду. Змагались, хто кине далі ногою. Він тоді не був переможцем, але зараз узяв ножиці досить надійно, чіпко підняв їх, наскільки дозволяли кайдани, і потім уже рукою довгою та кістлявою, майже не нахиляючись, перехопив ножиці і хутко сховав їх знову за пазуху. І тільки відчув під грудьми холодок металу, одразу полегшило, як легше, коли прикласти холодне лезо до опеченого місця, Хо. «До землянки!» Змахнув топа й достеком. Немов Дергенською паличкою. «Бігом!» Ляснув лунко об наглянсовану халяву. Але того можна було і не додавати. Микола вперше з такою радістю, виконав осоружну команду, яка перетворювала їх з людей у безвільну отару, гнала з просторого надвір'я у тісне підземелля, наче в могилу. Біг, Аж запліталиць ланцюги, мало не падаючи, мимо виструнченого, мов проковтнув Аршин, топа йде, мимо п'яних вгодованих охоронців, мимо і кластих вівчарок, мимо кулемета на обшальованій висці, мимо байдужого вартового біля землянки, що вже нетерпляче вертів у руці довгий ключ, хоч іби замкнути надійний замок на металевій брамі. Тепер нехай замикає мерщій зразу ж, тільки навскочить Микола в землянку. Раскочив. Ось і сутінки підземелля. Вогка долівка, де доводиться спати майже роздягненим, не помічаючи холоду, хоч нічна вільгість пронизує до кісток, навіть кістки крижані для морожує. Він одразу пробирається аж туди, у найглухіший закуток, де лишався останніми ночами, і найперше. Ховає ножиці у підготовлену для того нірку. Під зипрілу колоду стіни, намагаючись добре запам'ятати ту місцину. Пригортає землею, розрівнює, наче ніхто не помітив. Хоч тут усі смертники, а проте нагадував уже товариш Федір про обережність. Доводиться остерігатись, бо коли б раптом... Не здалося комусь, що, прискоривши чиюсь смерть, вдасться тим віддалити власну загибель. Опівночі товариш Федір спитав. То як? Чи вже розмовляв про це з іншими, чи почав з нього? Є. Не приховуючи глибинної радості, коротко відповів Микола – От бачиш, зраділий, товариш Федір, якщо дуже хотіти, завжди чогось досягнеш. Чи завжди, засумнівався Микола, хіба не хотіли б люди жити без воїн, а війна одна за одною, значить не дуже хочуть, не всі хочуть, уточнив, а помовчавши трохи докінчив, і мало хотіти, треба діяти». Наступного дня Микола знову шукав. Натрапив на ножика. Потім роздобув іще ножиці, правда, із надламаним лезом, але то півбіди, знадобляться. Проносив ті знахідки до землянки, як і першого разу. Але тепер усе робилося значно впевненіше. немов звичайна якась робота. Не нервував, бо, мабуть, такий перший крок завжди ступити найважче. Тепер Притно ховав знайдене за пазуху, а стоячи в колоні під час вечірньої перевірки, вміло і непомітно опускав предмет наверх ступні, пальцями ніг, пригрібав піском і отгрібав потім, піднімав трохи, щоб дотягнутись рукою, не перехняблюючись, і знову з полегшенням біг до землянки, плутаючись у ланцюгах. А опинившись у темному підземеллі у вогкому закутку, ховав поквапливо під колодами зрубу дорогоцінну знахідку. Інші змовники теж майже щодня щось приносили все, що могло допомогти, розкуватися, що могло у вирішальну хвилину стати зброєю. Згодом були створені десятки, і кожна з них готувала свою частину повстання втечі. Один в'язень. «Знайшов флакон одеколону Трайнова, яким звикли чоловіки освіжатись після гоління, проніс до землянки, ризикуючи життям. Але смертники не голились, і в'язень запропонував одеколон розпити із горя хоч по ковтку. Але, товариш Федір, відраївте робити. Німці помітять і постріляють за хмелілих. Краще побризкати у затхлому закуткові землянки». Хай хоч на мить нагадає той запах колишнє домашнє нормальне життя і додасть певності віри. Федора, як завжди, послухались. І хоч від того бризкання у землянці не зникли задуха і сморід, а проте в'язням здалось, ніби все ж тут війнуло довоєнним затишком домівки. Найскладнішим виявилось підібрати потрібного ключа. Щовечора запитував товариш Федір у Володимира, як справи. І кожного разу у відповідь чулось невтішне кепсько. Попадалася дрібнота, різні ключики від чемоданів, столів та гардеробів, а от великих ключів не траплялося. Знаходили й більші, від квартир, але й вони не підходили, Бо хто ж міг замикати своє житло таким замчищем, який висів у них на воротях? Перебрали десятки ключів. І от нарешті вдалося знайти. Сивобородий надибав на цілу низку різних ключів і навіть ключових заготовок. Маленьких, середніх, великих. Певне, якийсь дбайливий слюсар захопив з собою Найцінніше для нього смертник 41-го року приніс у яр ключі не підозрюючи що вони знадобляться смертникам 43-го щоб рятуватися вижити у цій в'язці кілька ключів було просто таки здоровенних і Володимир досвідченим оком прикинув що якийсь із них повинен би підійти Треба лише підібрати якомога точніше Товщину, ширину, борідки, пази, зазубні Головне, щоб ключ вільно зайшов в отвір Тоді відімкне Похитуючи і підважуючи Тонко відчував нутрощі будь-якого замка Приміряти ключа вирішили під час вечері Коли роздавали чорну бурду, так звану каву Завжди в бідоні на дні Залишалося трохи гуще І в язні потім накидались на неї Кожен намагався зачерпнути В свою посудину, бодай Ложку того брудного осадку Товпились, штовхались, аж поки Наглядачі не заганяли ударами палець у землянку Ось тоді, під час загальної Колотнечі колобидона, Було найзручніше наблизитись До замка, придивитись до нього Приміряти Цього вечора тільки бідон спорожнів. Микола вхопив його за металеву провушину і потягнув ближче до входу в землянку. Немов намагався втекти від зголоднілих в'язнів і собі зачерпнути більше гущі із дна. Гайнув, як ото кіт із мишею в зубах, що побоюється, коли б її в нього не одняли і хоче вибрати десь надійніше місце. Навмисне. Круг нього, мов рій з навіснілих вилися бранці, як ніколи затято, виривали з рук бідон, тицяли свої консервні бляшанки, кухлі, турляючи один одного, теж навмисне. Ось вони притисли Миколу до пруття воріт, вовтузились там, важко хекаючи, ніби забувши про все на світі, крім алюмінієвого бідона з рештками чорної гущі на дні. Замок. Примкнутий байдуже висів на грубо привареній скобі одвірка, і Володимир уже ворожив коло нього, прикриваючись ворогкими кістлявими спинами в'язнів, що товпились круг бідона. Микола знай одпихав голодних кричав, щоб не титіли кухлів всі разом, вділив гущі одному більше, ніж другому, знову навмисне, щоб інші обурились з того і завирували ще завзятіше. А Володимир, придавлений клубком людських тіл до воріт, Хвапливо струмляв ключ у замок Пальці тіпились, мов паралізовані Рука посмикувалась І ключ ніяк не утрапляв до отвору А потім міцно застряв там І не витягувався назад Якщо не витягнути, все пропало Вартовий одразу помітить і всім Капут Топа йде сам, перестріляє всіх Ставити на коліна, Змушуватиме благально зводити руки над головою І обіцяти ніколи більше не помишляти про втечу від того нагадування руки стали твердішими, пальці упевнені, що стисли ключа, витягли, хоч би довше тривала ця штовханина клобідона. Перший ключ не підійшов, хоч здавалося був дуже схожий до того, який знаходився в охороні. І товщина ніби така ж, і обриси борідки. Другий із великих ключів навіть не зайшов досередини. А солдати уже молотять бичами смертників по плечах, по спинах. По чому попало? Аби ті удари були найдошкульнішими. Там в'язні мало звертають на те уваги. Не відчувають болю, не зважають, бачачи перед собою тільки бідон з рештками смердючої гущі на дні, що, здавалося їм, зараз пахтіло, як найсмашніша страва. Мене кілька хвилин, і всіх заженуть до землянки. І потрібний момент буде втрачено. Доведеться завтра все починати спочатку, а хто віде, що буде завтра, і чи взагалі воно буде, а те невиразне, далеке завтра. У чій? Ось і третій ключ, у тісному прорізі, буцімто трохи тонший, на соту долю міліметра. Володимир настирливо суне його вглиб, похитуючись злегка, підважує всього себе, вкладаючи в кожен найменший порух, Аж язика, забувшись, поклав на верхню губу, як робив це слюсавіючи, коли виконував якесь особливе відповідальне замовлення, натискує трохи сильніше і раптом у замку щось сухо клацнуло. Ще один оберт, вільніха і дужка товста руда, мов набрякла від крові п'явка, м'яко випорскує із свого тісного гнізда, відокремлюється, показавши на кінчику довгу наскрізну шпарину. Володимир не вірить очам, але це дійсність. Замок відімкнено, і доводиться швидше вірити в це, бо немає часу ні для сумнівів, ні для перевірки, ні для чиєгось підтвердження. Мершій пригнув душку назад, клац-клац, у зворотний бік, і знову у в'язку за пазуху. Солдати лупцюють в'язнів, а він поза пинами у ніг у землянки. Фрутко проскочив, та все ж і йому попало палицею під спині. «Тепер можете бити! Тепер він усе стерпить!» Помітивши, як в юнко шмигнув у бік Володимир, і Микола, облишивши бідон, кинувся за ним слідом. Решта змовників теж і гордій, тепер він відчувши у поводженні товариша щось незвичайне, вперто тримався Миколи. З язнів біля вузької горловини входу поволі просочувалось до середини землянки – Лише якщо механітно зойкав Однайдошкульніших ударів Та сьогодні І не вдалося розділити Порівну гущу бідона Минуло ще трохи часу І солдати звели до купи Градчасті стуки дверей І вартовий своїм довгим ключем Відімкнув масивний замок у скобі Котрий щойно відмикав Володимир Простромив товсту Рудувату дужку Крізь дві провушини на одвірках Замкнув, скригнув раз вдруге, потім вартовий передав ключ старшому з охорони, а той відніс його до караульного приміщення двоповерхового цегляного будиночка при в'їзді в яр, вручив черговому по табору. Черговий недбало сховав ключ до шухляди столу, як це робили щовечора, і зайнявся своїми справами. Звідки йому було знати, що віднині у цього предмета. З'явився двійник І що знаходився він У темному закутку землянки В старанно замаскованій схованці У тих, кого ним замикали У в'язнів Піч для себе А дні минали за днями Хутко і непомітно. Як минали вони вже не одне століття, і ще минатимуть невідомо скільки. Дні канули в безвість, наче піщинки у водяній каламуті. І аби їм не втратити ліку, Микола затягував невеличкі вузлики на шпагатині, якою підвішував кайдани до пояса. День – вузлик. Коли вона тиждень затягував подвійного вузлика. І сьогодні, провівши немов сліпий пальцями по шпагатині, намацав два подвійні вузлики і ще один звичайний. А виходило, він тут п'ятнадцятий день. Майже півмісяця. Добре запам'ятав, хіба те забути, що сюди до Яру привезли його тринадцятого числа. От і не вір у невезуче тринадцять. Значить, сьогодні вже... 28 вересня. Кінчилось літо. Непомітно надходила осінь, дедалі відчутніше. Ніби їй набридло довше ховатись по закутках, огинатись несміливо по задвірках, та й не тільки по вузликах календарю помічав наближення осені, холодів, ходив в сонях, тому з кожним днем ставало відчутніше, як холодніша земля, крижаніла. Особливо в досвіта блякло не лише прижовкле задобіле листя на пониклому гіллі дерева і небо, не тільки трава на посірілих от попелу кручих, а й синювата прозорість далечини. Усе видавалось холодним, злинялим, сумним. Хоча в обід сонце ще хукало густо теплінню на змерзлу землю. Даремно. Помітно було, що й воно притомилось за літою, вже не мало сили подовго затримуватись на ведноколі, поспішало ховатись за обрій, не хотілося дійматись занадто високо, а хоч вкладалося на спочинок. Земля поступово укривалася жовтизною умирання, не зігрівались і в'язні. І від осінньої холоднечі а може й тому, що погасли останні печі, не повівало жаротою от штабелів із соснових плах і людських тіл. звільне розповзалось чадне димування, і гарячий задушливий сморід в яру повіяло звичною вогкістю, засвистіли пронизливі протяги. Зруйновані схили яру зарівнювали бульдозери, квапливо, невтомно, наче теж боялись, що не встигнуть». Всюди існували наглядачі, нишпорли, мов ніхливі собаки, визбирвали все, що лишалось підозрілого, знаходили відірвані разом з ногами, напівзатліли ботинки чи туфлі, прострілену наскрізь дитячу шапочку чи роздертий жіночий редікюль з поржавілими защіпками, зносили все на купи, знову ж таки обливали соляркою і спалювали. Хоч воно й не горіло, палили, Ще й стежили, щоб дотлювало до крихти, до попелу і попіл, той потім розвіювали за вітром, який людський. Зносили до дерев'яних складів заступи кочерги, трамбовки, багри, все, чим користувалися в'язні, і всі ці предмети охорона перелічувала пильніше, ніж смертників. До бранців тепер ставились ще жорстокіше. Хоч жорстокіше ставитись було вже нікуди. Лупили кийками, палицями, немов конвоїри побоювались, що потім їм ніколи не доведеться когось бити і хотіли задовольнитись на все життя. То тут, то там сухо ляскали постріли, добували знесилених, і хижі, і класті пси. Шматували, скривавлене тіло, шаленіли, наче й собакам здавалося, що їм теж доведеться незабаром за це відповідати. Німці квапились. Приїжджало високе начальство, лаяло, вимагало, людей не вистачало. Часто привезених у душогубках не знищували, а випускали і тут же гнали на роботи. Свіжі, міцніші, допомагали украй виснаженим. Як сталося раніше з ними... Коли працювали у далекім від Розі Яру, один із новеньких утік. Кинувся несподівано в і зник. По ньому стріляли, його шукали, а в'язень немов провалився крізь землю. Певне, загодя розкувався, бо в ланцюгах не побіг би так прутко. Нерви у хлопці не витримали. Не став дожидатись спільної втечі, чи, може, і не знав про неї. Товариш Федір переживав, коли б такі нетерплячі одинаки не поставили під удар усіх, не зірвали намічене. Гестапівці після цієї втечі розстріляли всіх, хто працював поруч, і то, пойде, наказав, одного німецького офіцера, начальника караулу. А на відрогах яру розставили кулемети. Охорона посилилась. Вартові навідувались ночами, перевіряли, присвічували, ніби про щось здогадуючись. А вдень квапливо знімались важкі маскувальні щити, потужні вантажні автомашини завозили чорнозом, і в'язні притрушували ним обвуглені латки недавніх багать, попелища печей, присмалену довкола траву. Машини привозили зелений ще дерен накраєний акуратними плитками І в'язню встиляли особливо згарцьовані місцини Навіть везли з приміських посадок маленькі колючі сосонки І в'язню втикали їх у покопані ямки рядками якраз там, де нещодавно вкладали рядами трупи у штабелі Смертники садовили сосонки, а то пайде прикладав малюсіньке вічко фотоапарата до ока і класав, класав Кому збирався показувати свої знімки, певне, і сам того гаразд не усвідомлював. Просто звик те робити під час війни, бо так робили його колеги-офіцери, і не міг змиритись з тим, що пора вже робити якось інакше. Миколу теж погнали саджати сосонки, і він небезподолу з якоюсь глибокою внутрішньою стурбованістю висмикував з колючої купи пошарпані деревця і тягнув туди, куди ще вчора волочив багром трупи. Встромляв у корінець у ямку, загортав землею, притоптував. Ну зовсім так, як робив колись учнем у день лісу, коли вони всією школою виходили на лісові ділянки. Тоді їх теж фотографували учитель природознавства для шкільної вітрини. Тоді кожному хотілося, щоб деревця прийнялися, росли, зеленіли, нагадували потім усім про зроблене тобою добре діло. А тепер не хотілось, щоб ці безневинні сосеночки. Прийнялись, розростались, щоб не приховували своїми вічно зеленими вітами те, чого таїти не мали права навіть дерева. Колись його деревця приймались, і Лариса тоді саджала, нагадались раптом, здається, саме в той день і запримітив її вперше, вірніше, і довго русяву косу, точно як у пісні співалось, Руса коса до пояса. Коли дівчана гиналась, натискаючи ногою у білім сандалі на заступ, коса з за спини, з через з і метлялася довгим кінцем з голубим кісником понад самісінькою землею. Так низько, що отот могла потрапити під гостріє заступу. Тоді Микола пожартував, коли б дівчина не посадила і свою косу, мовляв, цікаво, яке б з того виросло деревце. Ларіса випростилась тонка, худенька, і коса одразу слухняно вляглась на своє місце між гострих лопаток, дивилася довгим, примружено усміхненим поглядом. Від того Микола раптом знідився, уперше від дівчачого погляду. Навіть не почув, що сказала вона у відповідь певне, щось іронічно дошкільне бо всі поблизу засміялись. Смертники. Садовили сосанки, щоб замаскувати сліди від печей. Тільки місце для однієї печі поблизу землянок. Не втрушували чорноземом, не вистеляли дерном. Сиві від попелу присмалені латки. Не обсаджували рядками кволих сосночок. Одну піч ще готували для трупів. На триста... Триста п'ятдесят одиниць. Саме настільки, скільки зосталося їх, смертників. Отже, ця піч лишалась для них. Після обіду всіх пригнали сюди, і Миколу теж відчували з що гітлерівців щось настійливо підганяло. Здогадувались, надто швидке наближення фронту. Для втечі було ще не все готове, а піч готували для себе поправляли гранітні опори привезені везенні з сусідні кладовища, перестеляли арку листового заліза, куди провалювались неперетлілі рештки, де могли виявитись крупинки золота. Кріпили рейки, колосники, навіть вкладали нижній шар дров жовтаві, соснові обаполі, що терпко пахли живицею. Поверх них укладатимуться, очевидно, вже гітлеївцями, о ті 300-350 трупів, котрі поки що готували цю піч, тобто їх шнель зіпали на глядачі і лупили палицями, куди попало. Пістра! Відчувалося, до вечора піч мала бути завершена. «Значить, їх знищать або завтра вранці». Це було б ще прийнятно, бо ніч залишалася для них, і, можливо, вдалося б здійснити намислене, хоч не так, як гадалось, маловато було інструменту для одночасної розковки кайданів. Або знищить сьогодні вночі. Це вже значно гірше. Чи раніше, зразу ж після вечірньої перевірки, і це було б жахливо, Бо тоді гинуло усе, що так довго і старанно готувалося заради чого постійно ризикували життям Жертвували усім, поспішали А от виходило, однак запізнилися б І остання надія безжально розвіється Як розвіявся дим від недавніх вогнищ Як розвіється він і від їхньої печі а так виразно чувся фронтовий гуркіт гурки троскотистих канонад. В язні переповідали один одному пошипки та й кома, невідомо від кого почути, що наче вже коло Дніпра форсували річку десь на північ однових петрівців, і німці повсюди драпають, тікають аж гайгуде. Тільки б розстрілювали не сьогодні, не вночі, не з вечора. І тоді цієї ночі вони підуть вперед. Кинуться з могили землянки не вартових на автомати, на кулемет, на колюче плетево дроту. Товариш Федір попередив своїх, нервив кулак. Піч сьогодні не можна закінчити. Робити і не зробити, тобто слід зволікати час. Але так, щоб охорона того не помітила, бо за найменший саботажний гайний розстріл. Переказали це потайки іншим, і ті без зайвих пояснень все зрозуміли, бо вже збагнули раніше, що піч готували для себе. Робити і не зробити. Микола носив дрова, ледве переставляючи ноги, ніби з останніх сил. Соснові липкі плахи, що збудливо пахли живицею, вперто нагадуючи Боровську лісопильню, де до війни працював батько, і він, приходячи туди малюком, ще звіддаляв ловлював той густий неповторний запах пиленої сосни, свіжознятої стружки. Згодом на лісопильні працював і сам, уже вимушено, електриком, за партизанським дорученням, як підпільник». Але й тоді запах живиці подобався, хотілося його постійно чути, вдихати. І навіть зараз подобався, бо нагадував про рідне, близьке. Звільно тягав дрова, сухі, добротні, певне сам топа йде, постарався, хотілося, як кожного дня, щоб час минав, Швидше хоч і наставав довгожданий вечір, що ніс кухоль теплих помий, кусник жорсткого, як наждак хліба, з просяної луски і тирси, а головне, потаїні розмови в кутку, коли розумілось значно більше, ніж було сказано. Хотілося, як завжди, щоб мерщі надходила ніч, бо давала вона певний спочинок і забуття і, зрештою, обіцяла спробу звільнитись, можливість відчайдушної втечі. І все-таки зараз до незрозумілого щемо в серці хотілось, аби день оцей, сьогоднішній, сірий, тривожний день, який він не є, тривав якомога довше. Оцей прохолодний осінній день з побляклою синю неба, з восковою блідістю змореної землі, хай би він тягнувся якнайдовше, бо може це взагалі останній земний день у його Миколиному над дуже короткому житті. Носив дрова, брязкаючи кайданами, вкладав старанно поліно до поліна, що звабно пахтіли живицею, як пахли сосни в його приірпінському лісі, за високим насипом залізниці, що теж густо віддавав смолою. Не оглядався, щоб не скуштувати палиці, не накликати на себе гніву, бодай найменшої уваги на глядачів, бо працював неквапом і, здавалось, те було надто помітним збоку то не мов би ніяк не вкладалася плаха, перечіпалася на щось сучками, то не вчасно розв'язувався шпагаток кайданів, і він терпляче порпався в мотузячі, припасовуючи ланцюги, не підводив очей, не роздирався до вколу, німий, похмурий. Та коли з високості раптом упало на землю одвічно печальне круг -кру, Наче краплини засмученої блакиті. Микола здригнувся в одне Журавлі. Впіймав прибруженим зором Ледве помітні у світлім бездонні неба Рухливі цяточки Витягнулись в довгу хвилясту вервечку І даленіли, зникали, Танули в прозорому безмірі Слали на землю, мов скорбні, сльозини Мов непоясниму тугу Своє тихе, прощальне Своє одвіку вражаюче Кру-кру Прощалися З рідною сплюндрованою ворогом землею Чи може і з ним Простим українським хлопцем Що зараз щиро заздрив далеким птахам Котрі мали крила Могли летіти Прощались на зиму, на рік, а чи й віки кру, кру. Вдивлявся незрушно в небо. І від того напруженого вдивляння чи, може, від чогось іншого незбагненного, глибинного очі його нараз помутніли, затуманились, і далекі пташині цяточки розпливлися, розтанули, і не подумав би ніколи що могло так розчулити те звичайне журливе курликання, котре хіба ж вперше випадало чути в житті. А от виходить, одне і те ж не завжди однаково торкається твого серця. Тужливий крик з неба повернув Миколу на землю. Журавлі не би нагадували, що пора і йому в дорогу. Щоб вижити, щоб жити. Тільки ж куди. Птахи добре знають свій шлях, проторований і здавна іншими. Їхній ключ упевнено і несхибно повів досвідчений мужній вожак. А от куди доведеться бігти йому в непроглядній темряві ночі, можливо, сьогодні, якщо їх не знищить раніше. Куди? Звісно, на схід до Дніпра, а потім до лісу, до своїх, до партизанського загону, згадалося, щоб не блукати. Треба заздалегідь намітити надійний орієнтир. Виріс у лісі і добре знав це правило. Тож треба обрати і тут, щоб видно було навіть у темряві. Хоч би он те в далечині високе гіллясте дерево над кручею, котре й раніше нараз помічав. Ота дика груша. Її буде чітко видно із глибини яру на тлі неба. На неї і бігтиме. Глеюватими схилами... Визмієними яругами, рудими пагорбами, що відкривалися зору. Бачив порепані глинисті суви, лишаї, нетолочених бур'янищ, ледве помітні в'юнкі стежини, де колись вільно ходили люди по воду до прозорих підгірних джерел позілля для кроликів. Там невтомно колись скакали куце-хвості кози і гралить у війну їхні задарикуваті пастушки. От там... Він бігтиме цієї ночі, якщо, звісно. Скоріше відчув, ніж помітив позаду зловісну тінь конвоїра. Клапливо нагнувся, підняв липку колоту плаху, поволочив до печі. укладав дрова, поліну до поліна, сухі пропахлі живицею, рівно, уряд. З сухим моторошним стукотом немов прибував дошки до власної домовини. А день повільно хилився до вечора, і зненацька посутеніло. Тут у Яру завжди темніло раптово раніше, ніж там у горі. Споночило одразу. Чи може так лише здалося, бо надто тривожив, лякав сьогоднішній вечір, і хотілось, щоб день тривав довше. А може то хмара насунулась нагло на яр І нагорнула на нього фіолетові цутінки Охорона заметушилась Голосніше загукали конвоїні Частіше захряскали палиці об людське тіло Лютіше завалували собаки Аж хрипіли гавкаючи на туго натягнених повітках Аж давилися танцюючи на задніх кудлатих лапах Хоч остання піч не була завершена в'язнів зігнали в колону по п'ять, як завжди Уважно перелічили всіх, скомандували рушати, як завжди, а потім наказали в'язням співати. Такого ще не бувало. Смертники мовчали. То прийде повторив Затягай, пісня! В'язні глухо побрязкували кайданами, важко дихали, мовчки брали вперед. То прийде, звелів зупинити колону. Попередив висливо. «Якщо не заспіваєте, трупи стануть трупами! Тут же! Негайно!» І поклав руку у чорній рукавиці, на важку, мов, замок коло воріт землянки кобуру із лівого боку, аж пояс провисав. «Всім буде капут!» – процідив ненависно. Може, саме на це і розраховували гестапівці. Добре вивчили психіку східних упертих істот. Не захочуть – не заспівають, загинуть, а не підкоряться. Ось тоді і можна вчинити масове побоїсько розстріл. Не просто знищити, а ніби за щось покарати. Так цікавіше і навіть пристойніше. Тільки подумав про таке Микола, тільки завагався, чи не затягнути якусь пісню першому, бо коли б не поплатитися головним, прискорити самим власну загибель, а товариш Федір попереджав вже, у серйозних справах не личить бути дітьми. Лише майнув все це, як в кінці колони, Почулося неголосне хриплувати «Розпрягайте, хлопці, коней. Упізнав голос товариша Федора і одразу, ніби з великою полегкістю, приєднався до нього «Та й лягайте спочивати!» Колона рушила далі співаючи, хоч спів той більше нагадував голосіння над покійником, ніж молодечу життєрадісну пісню. І все ж співання оте ще раз переконало, що від сьогодні наступають для них якісь особливі зміни, незвичайні події. Довели усіх. Тут стояла цистерна з водою, дозволили пити, навіть умитись. А хмара щільніше оповувала землю і нарешті війнула мрякою, холодною та густою, по-справжньому осінньою. Ніби десь недалеко вже випав сніг. Вечері не стали роздавати на дворі. Спершу загнали усіх до землянки, а потім бригадири внесли туди бідон вареної картоплі. «Наїдайтеся!» Усміхнувся багатозначно гладкий охоронець, замикаючи на дверях замок. Ще й поторсав рукою для певності. «Завтра на нове місце!» Вони полюбляли кощунські дотипи. «На нове місце!» Цебто на той липкуватий шар соснових обаполів, що сьогодні самі вкладали так навмисне повільно і довго на днище останньої порівняно невеликої печі не для тисяч, а всього на триста-триста п'ятдесят одиниць, щоб умістились всі, навіть просторніше, ніж випадало їм тулитися у землянці. На оці дрова. Що так приємно пахли живицею, рідним ірпінським лісом, були сухі, аж дзвоніли, але тепер на дощі намокнуть і горітимуть гірше. Та й двох днів для просу.